Campionats del món de pilota a Euskal i Retiak. Hainbat erabaki gerantzitsua hartu dituzten azuarteko agintariek, presidentearena, baina baita ere, heldu diren munduko sapeketak Lapurdin hiraganen direla eta Mundialohtan neskek balinean buruzburuka jokatuko dutela ezker paretean. Mutikoak bezala, dola orte batzu, erabaki hori hartua izan zen mutikoetan, partida luzegiak zirelakoan gauza bera orain eskendako, baina zer diote protagonista nagusiek, maideg mendizabal gipuzko agarren dako ez da erabaki ainona. Nimen dila urtetara Ni binaka! <risa> jo, buruz buru oso maila hona euki behar da. Eta ezakit, kantsa txikigoa goa balitz igual, baina irutzeza, neskentzat ez zala oso egokia. Ze azkenen piskat jokatze dure ekin gau sakea, eta nik ezkei restotik biparetengo nuke. Eta neskak ez du mutila bezala korrit, jen mutilaak bai ez, baina oso onak direnak, ez zianak aionak. Orduan, jokamodilea oso azalea irutu ez zait. Eta, bueno, korri nahi duenak, ba, puntatzeko. <laughs> Humore honez, azteko maideg meni naiz eta galdu. Atzokoan, amaia atxelek uren kontra prezeski. Laportagak ere, duda hundiak baditu neugiogekin. Boa, niretzat ez da behi hona, behi, behi trista ere. Ala ikustu otolako gaur, eskan bi partea biziki politak ikusietu dugula, biziki bojokatuak, teknika ere hor dela. Ala buruzburu buru pasatu zutela, arduradunentzat gehiagia ikusten gaituztela kantsan. kan <gülüyor> da buruzburu buru fito joanen direla, gero zutakitzak zot, e, ematen alduan e, neskan mailan, baina espiritualetik janeko e, ez da zut begionez ikusten. Hauek euskal egitearen ikuspunduak. Baina Ozeanoaren bestialdean zer bentsatzen dute Dulce Bigera Mexikaga ez da aldekoa, baina egonka bat bezala hartzen du. Creo que es un reto que como mujeres explotarían nuestras capacidades y nos retaría prepararnos más físicamente. Podríamos adaptarnos, creo que podremos adaptarnos, pero hay que probar cómo, cómo funciona. Laura Puentes ere mexicana gaba eta uste du mexikagek avantaila txiki bat izan dezaketela frontenisian jadanik hala ari direlako. Entutzen dugu. En México que se juega mucho el singles a frontenis Eh, creo que no sería más fácil que otros países adaptarnos al cambio. No sé si sea bueno o malo hasta que lo probemos, pero siento que va a ser un gran reto para todos los países y para todas las mujeres prepararse para ello. Mexikagen ikuspundua, Euskaldunen azpizkabat desbergdina, beti erabaki hori aktua da, ala izanen da mundialerako zelkatzen eta ondotik bai beharko da laugteren buruan. Barcelonako munduko pirota txapelketa FFBB pirota federakuntzaren laguntzarekin